Og velkommen til bogmærket jule edition I dag er det den 6. december yep. Den 6. december mm, Det nærmer sig Så er vi en fjerde del på vej til jul Ikke? Det er virkelig julig om lidt Ja Det er virkelig julig om lidt Og derfor Så skal vi jo også det 6. december og så kan han fortælle historier, min bedste far. Nogle af historierne er sørgelige, og nogle af dem er farlige. Og så kan han også nogen, der handler om ham selv. Det ved jeg alt sammen ganske bestemt, for i aftes, da jeg skulle til at gå i seng, så var min seng lige så kold som et stykke is. Beste far, siger jeg, hvis jeg kravler ned under den iskolde dyne der, så fryser jeg ganske bestemt ihjel, sludder og vrøvl. Sønike, siger min bedste far, der er aldrig nogen, der fryser under en ederduens dyne, for sådan en er den ene af det du har. Nå, siger jeg, jeg troede nu ellers, at den var lavet af jern. <laughs> siger min bedste far, ja snak kan du men nu skal jeg sige dig en ting. Da jeg var en bitte purk, ligesom du er nu, se, da sov jeg under en halmdyne, og når det blev mørkt kunne jeg høre musene pipe inde i den. Og når det så blev vinter, og rigtig koldt i vejret, så varmede min mor en sten ude ved ovnen, og den lagde hun under min dyne, for at jeg kunne holde varmen et lille stykke tid. Og hvad så med musene i dynen, spørger jeg. Ja, musene, siger min bedste far. De blev som mænd også varmet, de stakkelskræb. Men nu har man jo slet ikke dyner med halm længere, og man varmer ikke sten til sengene. Næh, nu om dagen har man de der sådan, nymodens varme dunke. Jeg kravler ned under min store, tunge dyne til den der nymodens varme dunke, og hunden Sofus hopper op i fodenden og ruller sig sammen med et lille fornøjet. Beste far, siger jeg, fortæl lidt mere om den gang, da du var lille. Min bedstefar sætter sig på en stol ved siden af min seng og ser lidt på mig. Hmm, ja, yeah, brummer han i skægget. Hm, ja. Yeah. Der var jo dengang med tandbørsten. Jeg ruller mig rigtigt sammen under min tunge dyne, mens jeg hører på, hvad bedstefar fortæller. Jo, ser du, siger bedstefar, og jeg er lige ved at grine højt, for hunden Sofus ligger og slikker mig under den ene fod. Jo. Ser du. Da jeg var en bitte purk, gav min mor mig først et par tjærede træsko, og nogle år senere gav hun mig en tandbørste. De tjærede træsko holdt jeg meget af, men tandbørsten var en led fyr, og en eftermiddag grævede jeg den ned langt ude på marken. Jeg tænkte en gang, så uartig var den dengang jeg var lille. Høh, <går> siger jeg og trækker dyden højt op over hovedet. Det tænkte jeg dog bedste far. Ja, men historien er slet ikke slut endnu, Sønneke, siger bedstefar. For ser du, da tandbørsten var borte, begyndte mine tænder at rødne. Åh, jeg hylede som en stokken gris, og til sidst var alle mine tænder faldet ud af min mund. Pist væk var de, og jeg har aldrig set dem siden. Bestefar sidder lidt og tænker på den gang, da han var en fræk knægt, der gravede sin tandbørste ned i jorden. Hmm, ja, siger han, og han lyder næsten, som om han var lidt bedrøvet ved at tænke på det. Ja, havde jeg bare haft mine egne tænder, så havde det været meget nemmere at synge julesangene, for det gibis, jeg har nu, falder hele tiden ned. far går i seng, og jeg ligger længe og tænker på, hvad et gibis, der kan falde ned, når man synger, egentlig er. Hvad er sådan et gibismund for noget? Og så går jeg ud i det mørke køkken og børster mine tænder syv gange. For jeg skal ikke nyde noget af at få sådan et gebis ind i munden. Der var ikke så mange nisser med. Nej, men skængel var der tandbørster og gebiser. Og det er rigtigt. Og, og øhm, Der er jo også sådan en sang, og jeg kan kun én linje af den. Man skal børste sine tænder, hver gang man vasker hænder. Ja, det er en god sang. Men prøv at tænke hvis man rent faktisk gjorde det. Hver gang du har været på toilettet, så skulle du børste dine tænder. Ja, det ville blive meget. Ja, og på tænk så, hvis man nu laver mad i køkkenet, og så har man først rørt ved kyllingen, og så skal man børste tænder, fordi man har vasket hænder. Og så bagefter så rører man ved æg, og så skal man børste tænder, fordi man har vasket hænder. Altså jeg vil bare børste tænder rigtig mange gange, når jeg laver mad. Ja, det vil også bare have, være besværligt at have tandbørsten med overalt. Men jeg børster tænder om morgenen efter jeg har spist morgenmad. Og så børster jeg tænder som det sidste inden jeg går i seng. Ja, det gør jeg også. Og, og det har min, jeg har, jeg har haft bøjle på, så altså mine tænder er blevet tjekket vanvittigt mange gange. Og jeg har fået at ved at jeg børster tænder fint. Så behøver man måske ikke at gøre det hver gang man vasker hender. Nej. Men jeg børster også nogle gange tænder lidt ekstra. Du læser også nogle gange, mens du børster tænder. Ja, jeg, jeg, jeg børster tænder, imens jeg læser. Det er rigtigt. Det er meget hyggeligt. Ja. Det er faktisk rigtig hyggeligt. At, men det er jo, det er jo sådan et, det er et lille trick til, hvis man ikke lige ved, hvornår man har tid til at læse. Så har man altid lige to minutter, mens man børster tænder. Jamen det er rigtig nok. Det er et godt uh, råd at give videre. Ja. Man kan altid nå at læse mindst fire minutter om dagen, hvis man... Altså gør det, mens man børster tænder. To minutter om morgenen og to minutter om aftenen. Ja. Har du nogensinde grædet din tandbørste ned? Um, fordi jeg ikke gad at børste tænder, eller bare generelt. Bare generelt. <laughs> um. Nej, det tror jeg ikke. Nej. Men jeg okay. er rigtig god til at glemme tandbørste hjemme med folk. For eksempel hjemme med mig. Hjemme ved dig har jeg glemt tandbørsten. Det er meget hyggeligt. Så ved man, at Josefine har været der, ligesom Nisse Puck, der glemmer sin sokker. Det er rigtigt. Jeg, jeg, jeg har tænkt lidt over det med et gibis. Ja. Fordi, Katrine, kender du nogen med et gibis? Ja, det gør Er det rigtigt? Ja. Min far har gibis. Din far har gibis? Ja, ja. Hva, er det, fordi han gravede sin tandpasta ned? Mm, det kan godt være. Jeg ved, jeg har faktisk aldrig spurgt ham, hvorfor han mm. er gibis. Han kunne godt være typen til at grave sin tandpærs ned. Altså... altså min morfar har ikke gebis, men han har nogle falske tænder. Og det, jeg var ret gammel, før jeg opdagede det, hvor jeg, jeg har sovet rigtig meget hjemme med min mormor og morfar. Men en dag så kom jeg ud, og så lå der nogle tænder. <laughs> <laughs> altså bare, bare sådan fire måske. Ja. Ude på badværelset. Hvad troede du, der var sket? Det jeg ikke. <laughs> Det var meget spændende. Dem har han aldrig haft, næsten, sådan, siden han var 12 eller sådan noget. Var det, fordi han havde grædt sin tandbørste ned? Jeg er lidt i tvivl. Det er sådan foretænderne. Så jeg, jeg har lavet en historie om, at han har været øh, i kamp Okay. For min mor var en bise. Det er også en god historie. Ja, ikke? ja. Øh, Min oldemor havde gibis. Nej. Ja, og hun kunne nemlig også godt altså, tabe det. Ja. Var det så, når hun sang julesangen? Ja. Nej. Men altså, det, det kunne for eksempel godt være, der. Ja. Okay. Hvad er din yndlingsjulesang egentlig? Min yndlingsjulesang? Hvad vælger du, når I skal synge rundt om træet? Åh, oh, det er faktisk et svært spørgsmål. Jamen... Det kommer lidt an på... Jeg går jo i kirke juleaften, for jeg synes, det er mega hyggeligt. Det kommer lidt an på, hvad vi har sunget i kirken. Vi... Jeg ved ikke helt. Hmm. Hvad vælger du, mens jeg lige tænker? Jeg kan væst blive højt for træets grønne top, fordi den synger vi altid til sidst, og det betyder, at jeg snart skal have gaver. Ah, Okay, vi synger. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, mens vi løber rundt i alle rum i hele huset. Ja, det gør vi også, men det gør vi inden vi synger højt for træets grønne okay. top. Det er altid den sidste. Nej, sådan en, sådan en rækkefølge har vi ikke, men jeg tror, vi synger alle. Øh, jeg tror måske ikke en voldsom trængsel over om, fordi der er ikke rigtig nogen andre, der vælger den, og jeg synes bare, den er så hyggelig. Den er også vildt hyggelig. Måske den. Men, men jeg må nok indrømme, sådan, at jeg har, jeg har en julespilleliste. Og, øh, og jeg elsker julemusik. Men jeg hører det faktisk kun i december. Ja. Indtider <laughs> du til, at jeg hører det hele året rundt? Ja. men ja. Du hører det lidt mere hele året rundt. Og det synes jeg også er helt ok. Men jeg hører det kun til jul. Og øh, jeg elsker øh, julekalendermusik. Øh, og... Øh, og jeg kan faktisk rigtig godt lide sangene fra Absalons hemmelighed. Især den der hedder hvis du giver en peber noget. Jeg synes bare at den er så hyggelig. Den er også rigtig hyggelig. Er julekalendermusik, musik tror jeg. En af mine yndlings må være Pyrus' sang om slik. Og den mm. passer meget godt med at man skal huske at være tænder. Det er rigtigt. Ja, og det er også Pyrus, der har en sang eller det er så Candis om at man skal gå i bad. Ja, gå glad i bad. Ja. Så det er faktisk, altså, man kan faktisk lære meget af at læse og se julekalender, begge dele, ikke? Fordi nu har vi lige lært af bedstefare, at man skal ikke grave sin tandbørste ned, man skal bruge den til at børste sine tænder. Ja. Yeah. Og øh, man kan ikke bare børste bagud, fordi har man først mistet sine tænder, ja, så er de væk. Så er de væk. Jeg har jo faktisk en falsk fortand, For øvrigt. <laughs> Helt plastik fortand, lige her foran. Kunne den var plastik? <laughs> Hvordan har du fået den? Gravede du din sandbørs ned? Det har du lige sagt, du ikke har gjort. Ja, der skete det, at jeg engang var en pige, som bedstefar vil starte historien med. Og øhm, så var der nogle af de store drenge på skolen, der slossede. Og dem skulle jeg ud og se, men så faldt jeg på vejen og slog hovedet ned i gulvet, og så mistede jeg halvdelen af min fortand. Så du var ikke engang med i slagsmålet? Jeg var ikke engang med i slagsmålet. <laughs> Nej, altså jo i mit eget interne slagsmål med gulvet. Ja. Og så fik jeg først plastik på det nederste. Men igennem hele mit liv, så er det der skide plastik faldet af. Og til sidst så foreslog min tandlæge, at vi fjernede hele forsiden af min tand. Og så satte en falsk front på. Lidt ligesom sådan i en western sådan følte jeg lidt det var. I ved de der huse hvor der er sådan en stor front på huset og så er der et lille bitte hus inden bagved som slet ikke er lige så stor som fronten. Ja, sådan er min tan. Ja. Så du har en western tan. Jeg har en western tan. Det synes ja. jeg er et godt sted at slut. Så sætter vi bare bogmærket her.